Кораловий риф на території України Завдяки теорії літосферних плит стало зрозуміло, чому в промерзлих надрах тундри було знайдено сліди тропічних дерев, виявлено запаси вугілля в Антарктиді і сліди льодовиків у Сахарі. Крім того, учені встановили, що одні ділянки літосфери впродовж тривалої історії розвитку піднімалися, інші опускалися. Змін зазнавала і Європа, де розташовується територія України. Так, приблизно 500 мільйонів років тому океан неодноразово затоплював західну частину сучасної території країни. 100 мільйонів років потому піднялися центральні ділянки, при цьому моря відступили. Проте пізніше вони підтопили майже всю східноєвропейську рівнину. Згодом процеси наступання і відступання океану неодноразово повторювалися. Так, упродовж частини Міоцену 15-20 мільйонів років тому територію сучасного поділля вкривало тепле Сарматське море. Поблизу його південно-східних берегів із морських організмів – коралових поліпів – формувався бар'єрний риф. Унаслідок підняття Карпат море відступило, його дно оголилося. І на донній поверхні з'явилося унікальне вапнякове пасмо, що дістало назву «Товтри» або «Толтри медобори». У його розломах можна навіть помітити залишки коралів і молюсків. Учені стверджують, що Товтри – це єдина подібна природна пам'ятка в Європі. Під час планетарних зледенінь вершини Товтри стали острівцями, на яких урятувалося чимало рослин. Після відступання льодовика почалося їхнє поширення. У товтрах і зараз трапляються релікти міжльодовикових і льодовикових епох. Хвощ великий, осока біла, осока низька, й багатоколірний. Товтри перетинають сучасне поділля з північного заходу на південний схід більш ніж на 250 км. На 50-60 метрів височіють вони над околицями а деякі вершини ще вищі – на 100-150 метрів від підніжжя. Теренами товтр протікає мережа річок, які глибоко прорізають узвища і утворюють неймовірно мальовничі долини з численними каньйонами. Однією з найбільш маловивчених проблем коралових рифів є їхнє знебарвлення. Ушкоджені корали чомусь виселяють водорості, які надають їм яскравого забарвлення. Як наслідок утворюються білясті ділянки. Основна маса коралових рифів розташовується в зоні, де температура найхолоднішого місяця в році не опускається нижче 18 градусів Цельсія. Як правило, раптовий спад температури нижче 26 градусів Цельсія спричинює масову загибель коралів. Завдяки цьому можна судити про температуру води Сармацького моря. Чи знаєте ви... Щодо «Червоної книги України» занесено 60 видів рослин і близько 85 тварин подільських товтр.